Eskoziako Edinburghoko Heriot Watt Unibertsitateko psikologek pelikula erromantikoek eh, egindako mina aztertu dutean. Bai, mila 1985etik eta era asko ikusitako berrogei filme aztertu dituzte, eta bikote harremanaz eta komedia erromantikoez galderak egin. Erantzunen arabera, maitemintzea, enamoramentua oso sinpletu erakusten omen dute zinegileek. Harremanen haserako estanda zorori bakarren abarmentzen omen dute, sexu harremanak beti dira perfektuak dabar eta, eta bar. Ezkonkiden harremanak salbatzeko lan eginduta psikologoak diote, uste baino gehiago eragiten dutela filme hauek maitasuna harremanetan e, Peligula erromantiko asko daude beste beste Memorias de Afrika Bai, bueno, bigote harreman bat asten dugunean asirako estanda zoro horrek izaten du filme erromantikoen hans pixka bat, ez da? Zora dut agauden asirako gara ihori Asir, <laughs> asir, anez da Baina gia da e, filmetan erakusten ez dutena ez dala e, gero egin behar den lana Errelazio bat mantentzea, lan bat suporatzen duela, esportzu batekin behar dela, eta nire partez jarri behar dela, pelikuletan ematen dudana magia azematen dela, ezta da? Yeah. Eta, bueno, hori ez da horrela. Nire partetikan ziozer jarri beharkoet. Bai, azirako zoramen hori pixka bat baretzen denean agurzare, gero landu egin behar dira guzak. Bai, eta hasieran eran bebai, ez, batzutan soramena horrek, batzutan eraten zitzu, ba, euforia puntoitze leskora, eta beste batzutan, ba, jautzitzetan lur jote gotiara, ezta? Eta hortik alzaube arroztabere, mm -hmm. beratik guztetan lan hori, ezta, lan e, gogorra, bai, batzutan oso gozoa bebadala, eta hori eguneroko geuzetan ikusten dabe, bai, ezta? Da? Eta nipetetan dugu bai, e, askotan, e, errealitatea askoz beharri garria guadala, E, filmetan agertzen dana baino baina filmetan agertzen den askotan eh edago gure esku agertzen de, de, de, de, de den diren baliabideak badirua edo poterea edo geuse asko ezta bai nikuste dut eh e, bikote harremanetan badausela holan eh naiz eta denporazko heroan ez uste gozagarriak eta norberak ez dauzena que espero, ez da? Igual di direk dikonto, ez da? Baitasuna edo gosotasuna dirazteko olako geuse oso edarrak, ez da? Ni petzera hori bada hola eta askotan igual halako filmetan ez dira ikusten igual bai behar deuriela besteka, bestelako lan bat diruak ez da emoten mm -hmm. eta ni petzera hori aziedan igual errezagoa da bere, kimikak berez sortuten dut izelako txagarero bai dala ba norberaren eh, begiradak eh, landutakoak eta norren eskuak ezta ba. eta batzutan lanek esan den moduen ba batzutan badauzela olako, ez usteko, bai, de repente beinera aparrez ipini ta sta izango da iz, itzelesko gainera ezin dugu egin askota ekologia dela tabe bai bazuta nolakoa bai gertatzen direla, ezta? Pazten da orduteardikoo filmenean, bai igual gertatu dire hau haualdiz. Bai. Galdera da hasierako soramen hori pasatzen denean, gero erromantzizisuari nola heldu, nola lortu erromantzismo pitxin bat eguneroko bizitza krisis horretan. Ja, adibidez, hori nahiz eta, baina bueno. Bai, da. Adibidez, Bai. Ba, adibidez da nek kontatu du ez, Memorias de África koztati hori, ba niri hori gustatzen zen baldin badait, eskatu dezaket. Zenik askotan espero deri nire bikotearro berreforizatea karo, ez nabuera mango iba iragarbitza e, baina gero ezta egiziko fregaderoan <laughs> e, ba, igual, baina gero ezta hilko egazkin akzidente batian, ez, orduan beste aldia daukade bai, baina bueno nik nori nahi bala ima, ez, eh, babear bada eskatu ekin beharko dut, ez, eta ez espero beste pertsonak nire desioak asmatzea, horrela magiaz mm histori, -hmm. er, baitasun historia ezaguneta ospetsua bueno, historiak ere baduka bere garran E, adibidez hitz batek garrantzi handi izan dezan mm -hmm. ez da? bikoteari bihotza esateak laztana ederrak mm -hmm. utzuna maitea polita uste du na baina garrantzitsuagoa da baina ikustetako askotan astu itzentea egula gausak itzen hartzea, da gartzea ezta nik ezagutu ditut e, pazienteak adibidez e, pertsonak e, oso auditiboak ziala ez Gauzak asko sartzen zite belarrietatik eta ber badare bere bikoteek idea zangiago ikutzeana edo e -e. E, visualagoa, eta ez zion ez er esaten ezta? eta hori faltan motatzen zuen ha? da askotan ez konturatzen behar bada batzuk gehiago behar ditugulaztan beste batzuk gehiago gauzak entzutea eta besteak ze behar duene bai kontutan esan berko genuke hor, ez da? eta zer egin berko benioke galdetu? No? galdetu, galdetu. galdetu. Ba, eh? nahi guztu gauzak esatea, guztapoliteak esatea ba, eh? zer guztan zeizu gehiago laztantzea, esatea, zer bai motatzen dezuk faltan mm -hmm. ez? eta norbera ebaik konturatzea eta eskatzea Ja, yeah. seta isukstatuko litzai dake. Inestizia zu bez ere esate. esaten. Esa Bai. Eta azpazizu ateratzen, senyale txarra <laughs> eo... Bueno, ni suposatzen Eta hori kasi daitekela, ez du, zer gauza bezala Ez da? Mm -hmm. Azkenian da saiatzea eta Patzientziarekin eta beste pertsonaren kolaborazioarekin Ikastea Agurtan, ba eh, itzak Itzak, nik uste da toz importantea direla Baina, askotan e, gure lenguajien e, Batak eta baz, Eta beste deko guzen lenguajeak Igual, desberdina dire Orduen askotan, iztegi berezik bat behar dugu Eta, ez da bereak Beren berbakaz ezaten dozku zer gure dauen, edo zela zentizten, bai guai guk ezte gulertuten, behar bada gure amon komuniko iztegizepe landuago izan beharko litike eta horrek temporea bakar, ezta? Baina, bueno, gero itzko osoak ataraten dire, jakiten zelan egiten daren berba besteak eta behar bada beste enberbak erabilizbe bai, ugalt gure lenguaia ez da bai, bueno, da, ingiles eze eitzilez berba ez gurea, bai, bueno eilekiu, eta gero besteak egon zepat nik uste dut importantea beba gala batzutan e, igual berba esat, esat Hanez, igual gatza egiten jake batzuei, ez da, edo jakun momentu batzue, eta nik uste da, e, bestelako balia bide diek, dekinen zako, baiguale, idaztea, edo nota bat ustea, edo, edo marrastea zeuser, edo igual gorputzaren bidez azaltzea, Norberak be, e, topain behar deusen zut diren, beren baliabideak bideak, ez da, zehual balia bideak Zegal, balia bidea ba, esosko ondo, ezta eta ikusten dugu gure gabestiak olano, e, bai, igual behar bada aditzu zer, zelan bai enlekiun gehuze batzuk, eta dira besteari aldogunean, eta gero perbatan aldogu be, dakitzeko besteak hori dana gure izan dugune izan, ez uh -huh. bai, niguztu betorik, horrez gero ala ez da, konfiantza, norberaren gan, eta gero besteen ganbe, bai, eta behar bada hori, ba, bueno, gitsi gitsi en lehi, ezta, eta lotzatuta edo bueno, beldur lapurtzu betegaz eta horreturitazun punto betegaz bi, bai, ez horrek e, nik usteot e, lagungarriz edela beti ez direla e, oztopatzen dotzun de geusek, ezta yeah. eta horrek az guztiekazen lekiu geusepe bai ez itxaron egon artela lazai, tranquil ze, bueno, besteak bera deko peren zertzu, beren kimikak bai mm -hmm. E Talagun garriz de Sali